Yes. I Kuba Kubakrisen 1962. Det har sagts att världen aldrig har varit närmare ett tredje världskrig ändå. historikern Jonny Hammarlund, du sitter med oss här idag. Välkommen till Hassan. Tack ska du ha, tack. Du hävdar att det inte var så farligt under den här krisen. Nej, det var ju inte, det var inget särskilt egentligen. Det var ju... Det var väldigt odramatiskt kan man säga. Mm. Men hur förklarar du all den här militära aktiviteten i området? Då? Alla skarpa uttalanden och flygfoton på robotbaser och det där. Nej, det var inga robotbaser. Det var en golfbana. En golfbana? Ja, visst. Khrushchev han ville förbättra sitt handicap lite då mot Phil Castro- så att han skulle anlägga. Det var bara en liten Jaha. Mm. Men hur förklarar du allt det andra då? Jo med det här med robotarna, det var ju bara för att krosschev i tillfället sa att nu ska jag öka på en riktig jävla missil och, och då de med det. Det var ju bara för att han ville tärra dem lite då. Så att det är möjligt att de var lite noja bägge två men det stämmer inte med krosschevs sammansofficersanteckningar anteckningar och inte med McNamaras dagbok heller. Mm -hmm. Kroschev han sa vi tillfället att nu skit jag i det här och gå in på arbetsrum och eldar upp en rejäl feting och har det bra. Ska jag ringa till John och surra lite järnfämma med honom, vet du. Och dagen efter då så sa Kennedy till marknaden bara att Du Mack, nu är jag jävligt god och fin i hjärnan. Så de verkar ganska fina bägge två. Ja, helt omöjligt att de skulle ha gjort något så jävla nerökta som och Kennedy, han gick ju bara omkring och jodla hela tiden, vet du. Mm. Mm. Ja, det är sant, det är ju ja, en visst. helt ny bild ja, ja, Krusse Krus, han var ju jävligt glad det här. Han bangade ju Pariskonferensen 60 ut, han räddade inte ut det här med här. Han mm. kunde inte fixa en kille som inte kunde bränna lite Maja och slappna av så han och Kennedy han visste ju det där så han släppte med en hel pall rörlib ner till Genève åren 62 och så, så här, nu är såhär, nu du nu ska jag bränna på en puka som är så jävla fet så det hajar och inte alltså och ja, Chris, han började bränna svart afghans och rosa om för att kontra liksom. så de hade lite sådana race, kan man säga det var lite fånigt kanske, lite barnsligt så men det är en, verkar vara en helt avspänd relation då. Ja visst, det var inget grål där, så alltså, var bara träffas, röka och ha det bra, skulle, skulle ju träffas igen då slutet av 63 och göra världens största avkok hade de bestämt sig att fyra tunnlar en primavara från Ohio jag vet, men så nöpte de ju Kennedy innan ja, Kurs är ja. ganska låg då utan han har sett fram emot det här som fan mm. Mm. Spännande ja, allt det här finns faktiskt. att läsa i din bok som kommer nästa vecka Jajamän Tack för att du kom, kom hit Johnny Tack så